Можеш зачекати. Зараз я вийду. Та нехай, товариш, заходить, запропонував Маринич. Чого в дверях стояти? Це до мене, пояснила Жанна Іванівна. А можливо, і до нас також, спокійно промовив Маринич. Заходьте, заходьте. Секретарка насторожено зіркнула на Маринича. Підведені брови вигнулися дугами. Гапан облишив папери, переводив спантовичений погляд з Маринича наприкла на свою секретарку. Нарешті тінь якоїсь здогадки промайнула по його обличчю. Тихо вимовив. «Так-так, заходьте, прошу». «І Жанна Іванівна теж нехай сяде. Спільно нам легше буде дещо з'ясувати», – запропонував Маринич. «Що там з'ясувати, не розумію», – різко кинула секретарка. Мабуть, ті Григорій Антонович і ваш чоловік теж іще не все розуміють. Тому й кажу, що спільно нам легше буде розібратися, щоб усім зрозуміло стало. Ви, товаришу Туприк, мабуть, хочете попросити пробачення у Григорія Антоновича Гапана за ті прикрощі, яких ви йому завдали. Але перед цим розкажіть, будь ласка, всім нам. Чому ви на протязі останніх місяців тероризували Григорія Антоновича та його сім'ю? Періодично викликали вночі на його квартиру швидку допомогу, міліцію і таке інше. Що він такого лихого вам зробив? Мені? Мені нічого. От над Жанною знущався, робив її услякі капості. Я? Які капості? Та ви що? Пробачте, Ангелі Івановичу, тут якесь прикре непорозуміння. Гапан почав нервово напихати тютюн у люльку з вирізбленим мефістофелем. Стривайте, перервав Маринич, давайте спробуємо спокійно. Розкажіть Євгене Арсіновичу за порядком. Коли ми ви вперше викликали на квартиру товариша Гапана машину швидкої допомоги, що було причиною, хто наповнив? Та я ж вам розповідав. Нам ви розповідали, правда. І ми вашу розповідь записали. Він кивнув на магнітофон, що стояв на столі. А тепер я прошу повторити все це в присутності потерпілого та вашої дружини. Тобто безпосередньо зацікавлених осіб. Ну, як було... Десь напередодні травневих свят прийшла до мене в лікарню. Я якраз чергував. Дружина, сама не своя, плакала і розповіла, що шеф, тобто товариш гапан, просто життя їй не дає, прискіпується до кожної дрібниці, і не хоче вижити з роботи. Я тоді ще сказав, нехай подасть заяву до профспівки, щоб... Конфліктна комісія розібралася, або... Ще сказав, сам можу піти в партбюро, поскаржитися. Боже, який ідіот! Тихо простогнала Жанна Іванівна і закрила обличчя долонями. І тоді ти так само сказала, дурна, мовляв, порада, хитаючи головою вів далі прик. Бо хто ж захищатиме секретарку від директора? Та взагалі... Що можна довести, коли ті капості директор робить неприлюдно, а коли нікого нема, і він скаже, що проявляє звичайну вимогливість, тому що я працювати і нікому нічого не доведеш. Тоді я порадив їй перейти в інше місце працювати. Вона ж чудова друкарка, сюди залюбки візьмуть. А Жанна ще дужче розплакалася. Чого це вона має кидати гарне місце, колектив, до якого звикла, де працює з самого початку? Вона ж відразу після десяти річки сюди прийшла. Це правда. Потім вона, мов би, заспокоїлася, але сказала, що треба робити директорові такі самі тихі капості, що він теж нічого нікому не міг довести. Тоді ж і придумала викликати вночі на його квартиру швидку допомогу. «Сам запропонував, ти, ти, сам!» Бивлячись на чоловіка з неприхованою ненавистю, зашипіла Жанна. «Я?» Прикошелешено закліпав очима. Його обличчя, котре раніше не було позначене печаттю високого інтелекту, зараз виглядало зовсім придуркуватим.